Сам Петро Васильович на розпитування відповідав ніяково. Та я її усього разу в житті й бачив перед війною у Сороковому як визволили західну, приїздили вони з дядьком Левком та тіткою Антосею у гості на два тижні. Набурмосена така була неговірка, яка вона зараз, і не уявляю навіть, стільки років не озивалася. Я вже був певен, що і раптом дорогий братіць по українському радіо на закордон дізналася, що ти живий і здоровий. Дуже хотіла б тя побачити. Зустрічай, їду. А я ще виступати не хотів, від кореспондента тікав. Ну і зустрічайте. Може машину вам привезе ваша сестричка місіс Гапка. Chrysler, Ford або Jaguar. <хи> Тимофія Гузя уся ця історія надзвичайно тішила. Він цілими днями тільки про неї і говорив. З легкої руки Тимофія Гузя усе село стало називати Бойкову сестру Місіс Габка. Приїзду її чекали з нетерпінням. І от нарешті... «Їдуть! Їдуть! Їдуть!» Несамовито закричав циганів батько, тоді ще замурзаний шестикласник Павлушка, який сидів з самісінького ранку на верховітті здоровенного дуба, що різ край дороги біля бойкових воріт. Під'їхала довга з відкритим верхом інтуристська машина. І крім місіс Гапки, Чорнявої, худорлявої, зовсім не схожої на Петра Васильовича літньої жінки, вийшли ще якісь іноземного вигляду товстун і стрункий широкоплечий молодик у сірому костюмі і сліпучо білій сорочці з яскравим галстуком. Вийшовши з машини, місіс Гапка якусь хвилю розгублено нишпорила очима, озираючи досить чималенький гурт що скупчився біля Бойкових воріт. Аж поки Петро Васильович, сам перший, не ступив до неї крок, щоб чого доброго сестра не переплутала і не кинулася обіймати сусіда Павлентія Кандибу або ж секретаря сільради Любомира Цимбалюка. І тоді місіс Гапка розкрила свої обійми і хитнулася назустріч бойкові. «Братець! Ах, братець! Я є така щаслива, що тебе віднайшла несамовито. Прицінь, родина, видиш, то є найголовніше в житті. О, я то добре знаю!» Вона обвела поглядом навколо, і Петро Васильович поспішив кивнути на дружину і на дочку Любу, які ніяково тупцяли позад нього. «Сестро!» – вигукнула місіс Габка і, вивільнивши одну руку, Обняла нею Катерину Семенівну. Але тут же довелося вивільнити і другу руку, і зовсім залишити брата, бо треба ж було обійняти і племінницю Любу. «Не, Бого, Ах, я така рада, що вас віднайшла! То є щастя!» «Прошу до хати», – сказав Петро Васильович, і новеприбулі рушили у двір. Тимофій Гузь і собі поткнувся було за ними. Але секретар селі ради Любомир Цимбалюк делікатно перетнув йому шлях, наступивши на ногу. Ах, да, схаменувся Гусь. Такий момент не будемо заважати. І всі цікаві залишилися за ворітьми.